Ніл Шустерман. Подзвін. Цикл «Вигін коси. Книга 3. Частина 4. Єдиний інструмент, яким ми можемо користуватися. Заповіт дзвона. Лицемірні сибілянти, які розпочали невиправдану війну, були огидні дзвонові. Він накидатиметься на них, наче люте биття мільйонів крил, а небеса шаленітимуть від грому. І буде так – нерозкаяних знищать, але ті, хто впаде на коліна, отримають помилування. Тоді він їх покине, знову розчинившись у штормі збір'я та зникаючи у спокійних небесах. Всі радійте! Коментар Вікарія Симфонія Дзвін був не лише людиною з плоті, а й її володарем. Він був наділений можливістю трансформуватися в будь-яку істоту чи в безліч істот. Ці рідки ілюструють його можливість стати великою зграєю птахів, найімовірніше орлів, соколів чи сов. Граційні, благородні, мудрі. Але їх також варто боятися і поважати. Істоти, що були втіленням усього, чим був дзвін. Коментар симфонія Кодою Одвічна проблема симфонія – це його непослідовність. Він бачить речі символічними чи буквальними, коли йому це підходить. Таким чином, його інтерпретації – це швидше примха, ніж мудрість. Якщо можливо, що дзвін міг набути форми зграї, хіба не набагато імовірніше, що він просто мав містичну можливість літати, як герої в плащах із літописних коміксів? 32. Нещадна поворотна точка Соборні дзвони, що відбивали час у Євроскандії впродовж майже тисячі років, замовкли. Вирвані, роздерті на шматки, розплавлені у саморобній печі. На велику концертну залу в тому ж регіоні напали посеред вистави, і доки натовп панікував, сцену заполонили тоністи, руками ламаючи менші інструменти, а для більших використовуючи сокири. «Ваші голоси – це музика для моїх вух», – якось сказав дзвін, що безперечно означало, що варто знищити решту музики. Демонструючи свою відданість, ці екстремальні секти сибілянтів вирішили нав'язати світу свої вірування і серед них не було двох схожих. Кожна мала власне відхилення із власними страхітливими інтерпретаціями доктрини тоністів і перекручуваннями слів дзвона. Єдине, що всіх їх об'єднувало, це схильність до насильства і нетерпимості, включно з нетерпімістю до інших тоністів, бо будь-яка секта, в якій відсутні точно такі ж вірування, як у них, безперечно була гіршою. До шторму в Сибілянтів не існувало. Так, були секти з екстремальними віруваннями, але їх стримували шторми і агенти Німба з агентства взаємодії. Насильство було неприпустиме. Але відколи все людство перетворилося на лихочинців і Шторм більше не говорив, почали гноїтися багато речей в багатьох місцях. В найстаріших містах Євроскандії мандрівні групи сибілянтів влаштовували на площах вогнища з роялів, біолончелій та гітар, і хоча їх щоразу ловили і затримували миротворці, вони не зупинялися. Люди сподівалися, що шторм навіть під час своєї мовчанки їх позаміщує, витісняючи їхню свідомість і всю ідентичність на радісні і не схильні до насильства. Але це було б порушенням релігійної свободи. Змушували платити за заміну всього, що вони знищили, а тоді відпускали. Лише, щоб вони знову нищили ті ж самі речі. Шторм, якби він міг говорити, певно сказав би, що вони надавали послуги, знищуючи музичні інструменти, бо ж надавали роботу тим, хто створював такі інструменти. Але навіть для Шторму це було б занадто. Дзвін з'явився перед сибілянтами Євроскандії, коли вони готувалися знищити ще одну філармонію. Сибілянти Євроскандії знали, що це, напевно, фальшивка, бо дзвоном ученицьків вбив жнець. Воскресіння не було постулатом їхньої віри, тож фанатики були налаштовані скептично. «Киньте зброю і падайте на коліна!» – мовив «Пройди світ». Вони не слухали. «То вони грім ображені вашими діями, як і я! Киньте зброю і падайте на коліна!» Вони все одно не підкорилися. Один із них побіг уперед, розмовляючи притаманною регіону старою мовою, якою наразі володіли дуже небагато людей. Тоді, з невеликого супроводу пройдисвіта, вперед вийшов одягнений у джинс жнець, зловив нападника і кинув на землю. Побитий закривавлений нападник поповз геть. Ще не пізно розкаятися, сказав фальшивий дзвін. То Ангрім і я пробачимо вам, якщо відмовитися від своїх руйнівних методів і мирно нам служитимете. Сибілянти поглянули на нього, в напрямку дверей філармонії. До їх цілі було так близько, але в цьому молодику перед ними було щось переконливе, щось. «Божественне!» «Я дам вам знак», – сказав він, – «від шторму, з яким лише я можу говорити і до якого лише я можу звернутися від вашого імені». Тоді він широко розкинув руки. І з небес з'явилися вони. Голуби. Десь із сотня пташок злетілися з різних напрямків, наче вони весь цей час чекали на карнизах кожної будівлі в місті. Вони посідали на нього, прилаштовуючись на його руках, тілі, голові, аж доки його вже не було видно. Вони вкрили його з голови до ніг. Їхні світло-коричневі тіла і крила нагадували оболонку, наче броня навколо нього, і її колір. Візерунок на крилах, що його огортали, те, як вони рухалися. Тоністи-сибілянти усвідомили, що він нагадував. Він нагадував штормову хмару. Шторм, що колись діймався від гніву. Раптом пташки розлетілися в різних напрямках, полишаючи його і зникаючи в прихованих закутках міста, звідки й прилетіли. Все було тихо, крім ляскання крил. І в тій тиші дзвін заговорив майже пошубки. «А тепер киньте свою зброю і падайте на коліна». І вони послухалися. «Бути мертвим пророком було значно краще, ніж живим. Коли ти мертвий, то не мусиш наповнювати свої дні парадом прохачів, від яких аж мозок це пініє. Ти міг вільно йти, куди забажається і коли забажається, і, що важливіше, туди, де ти був потрібен. Але найкращою частиною було те, що ніхто не намагався тебе вбити. Грейсон Толівер вирішив, що бути мертвим було значно краще для його психіки, ніж бути живим. Після його публічної кончини Грейсон витратив два роки, подорожуючи і намагаючись приборкати тоністів-сибілянтів, які почали з'являтися в усіх можливих куточках світу. Він і все його оточення подорожувало максимально скромно. Публічний потяг і комерційні польоти. Грейсон ніколи не одягав свій вишитий на раменник і багаряну туніку під час подорожей. Всі вони залишались інкогніто, одягаючи одноманітний одяг тоністів. Ніхто не звертався до тоністів, боячися, що вони розпочнуть нав'язувати свої вірування. Більшість людей дивилися в іншому напрямку, уникаючи зорового контакту. Звісно ж, якби на те воля Вікарія Мендози, то вони подорожували світом у приватному літаку з можливістю вертикальної посадки, щоб дзвін міг з'явитися з небес, наче справжня Деуса Ексмакіна. «Деуса Ексмакіна. Бог із машини». Прийом в драматургії, що означає несподіваний поворот у фабулі, завдяки втручанню сторонніх, могутніших сил чи обставин. Але Грейсон це заборонив, відчуваючи, що в світі було вже достатньо лицемірства. «Тоністи не повинні бути матеріалістами», – сказав він Мендозі. і женці? зауважив Мендоза. – І що з цього вийшло? Тим не менш, це була не демократія. Слова дзвона були для них законом, хто би не був проти. Сестра Астріт залишалася поруч із Грейсоном. Гадаю, що ваш супротив до надлишків – це хороша річ, – сказала вона. І я гадаю, що Шторм погоджується. Доки ми вчасно дістаємося до необхідної точки Шторму байдуже, – сказав їй Грейсон. Хоча він підозрював, що Шторм перенаправляв потяги і літаки, щоб пришвидшити їхній шлях до кінцевих точок. Грейсон вирішив, якби дзвін заявив, що вони мусять подорожувати на віслюках, Шторм зміг би якимось чином надати їм гоночних віслюків. Навіть попри скромний спосіб подорожування, Мендоза завжди знаходив спосіб зробити їхню появу драматичною і достатньо вражаючою, щоб похитнути зіпсовані принципи тоністів-сибілянтів. Які б дивні та тривожні речі вони не робили, Грейсон показувався їм в образі дзвона і засуджував їх, зрікався від них та практично нищив їх морально, залишаючи молити його про прощення. Саме Грейсон вигадав трюк з плашками. Це було досить просто. Всі істоти на землі мали наніти щоб шторм міг моніторити їхню кількість, а це означало, що шторм мав чорний хід до поведінки кожного виду. ЦДД жінців зробила щось подібне з морськими жителями навколо ендури, перетворивши їх у відкритий акваріум. Але на відміну від тієї злощасної технології, шторм не маніпулював тваринами заради людського задоволення, чи, як зрештою трапилося, людського болю. Він контролював істоту лише, якщо ця істота ризикувала загинути посеред дороги чи потрапляла в будь-яку іншу ситуацію, що могла знищити її життя. Оскільки не було центрів відродження для диких тварин, це був найбільш ефективний спосіб дозволити їм прожити повноцінне, визначене природою життя. «Якщо я маю зупинятися білянтів, – сказав Шторму Грейсон, – то маю показати їм щось вражаюче, щось, що доведе їм, що ти на моєму боці, а не на їхньому». Він запропонував зібрати пташок, що мали забарвлення штормової хмари, щоб вони літали навколо нього, і шторм йому допоміг. Грейсон, звісно ж, користувався і іншими трюками. Шторм міг змусити публікари оточити тоністів, заганяючи їх на човець. Він міг згенерувати досить сильне магнетичне поле, щоб Грейсон міг левітувати без жодних видимих способів це робити, а коли складалися правильні погодні умови, шторм міг за командою Грейсона викликати грозу з блискавицями. Але пташки були найкраще. Це щоразу засліплювало і завжди переконувало сибілянтів. Якщо вони не поверталися у стрій, то вони, принаймні, починали рухатися в правильному напрямку. Звісно, стояти покритим горлицями і голубами було досить неприємно. Від їхніх кігтів на Грейсоновій шкірі залишалися подряпини і вміятини. Вони часто намагалися клювати його в чи очі, і ще вони були не найчистішими істотами. Він залишався в тій чи іншій секті досить довго, щоб лише переконатися, що вони почали змінювати свої звички. «Поверталися в загін», – називав це Мендоза. Тоді дзвін зникав із зі своїм почтом, і перебирався до іншої секти сибілянтів у іншій частині світу. Хірургічно точні удари і партизанська дипломатія були його стратегією впродовж двох років. І це спрацьовувало. Також допомагало, що з приводу нього ходило значно більше сміховених чуток, ніж реальних. «Дзвона бачили за обіднім столом із богами ери смертності посеред пустелі, і він сидів на чолі столу». Було просто приховати його реальні появи серед складок абсурдних. «Добре, що ми це робимо!» – казав вікарій Мендоза. «Але це краплина того, що ми могли б робити!» «Саме цього хоче Шторм!» – казав йому Грейсон. Але Мендоза завжди сумнівався. І якщо чесно, то Грейсон був не менш розчарований. «Ти загнав мене на бігову доріжку!» – сказав Шторму Грейсон. «Чого я досягаю, якщо сибілянські секти вигулькують швидше, ніж я можу їх не Це і є твій великий план?» І може якось неправильно вдавати із себе Бога? Визнач неправильно, – сказав Шторм. Шторм особливо не докучав, коли Грейсон починав говорити про етичні питання. Він не міг брехати, але це міг і робив Грейсон. Він при кожній зустрічі брехав сибілянтам, кажучи їм, що був над людиною. А Шторм йому не перешкоджав, тож він не уявляв, чи той це схвалював чи ні. Вистачило би простого не робити цього, якби Шторму здавалося, що дії Грейсона були зловживанням його влади. Насправді, почути докори від Шторму було б утіхою, бо тоді б він знав, що його моральний компас був збитий. З іншого боку, якщо кінцева мета виправдовувала методи Грейсона, то чому Шторм просто не міг йому цього сказати і заспокоїти його думки? «Якщо ти зробиш щось занадто руйнівне, я тебе поінформую», сказав йому Шторм, що змушувало Грейсона постійно чекати на ляпас, що так і не з'явився. «Я чи не речі від твого імені?» казав він Шторму. На що Шторм відповів. Визнач жахливі. Почат дзвона, що зменшився до його внутрішнього кола жінця Моррісона, сестри Астріт і вікарія Мендози, перетворився на ефективну команду. Моррісон ще від початку довів свою цінність. Перш ніж він з'явився для збирання дзвона, в нього була фактично відсутня робоча етика. Але він значно змінився упродовж цих років. Зрештою, куди він міг подітися? У північно-американській цитаделі жінців гадали, що він загинув. Але це була лише частина картини. Річ у тому, що якби в північноамериканській цитаделі жінців перевірили власну статистику, то знали б, що він неодноразово збирав і надавав імунітети. «Ну», – казав собі він, – «враховуючи, скільки зараз збирають, їм важко помітити дії одного жінця-ошуканця». Він, звісно, знав, що це неправда, але правда таки дещо боліла, щоб її визнати. Вони не помітили, бо їм було байдуже. Він завжди був нікчемою для інших жінців. Соромом для свого ментора, який обрав його за його силу і вроду, а тоді відрікся від нього щойно стало зрозуміло, що хлопець ніколи не завоюючи її з поваги. Для них він був посміховиськом. А тут він принаймні служив дзвону. Його існування визнавалося. В нього було місце і мета. Він був захисником, і йому це подобалося. Морісон не влаштовував лише сестру Астрід. «Джиме, ти втілюєш усе, що я терпіти не можу в світі!» – якось сказала вона йому. Це змусило його вишкіритися. Чому ви просто не визнаєте, що я вам подобаюся? Я тебе терплю, тут є велика різниця. Що стосується Астрід, то вона мала як працювати, щоб тримати їх усіх на вірному духовному шляху. Вона залишалася із дзвоном, бо глибоко всередині вірила, що Грейсон Толівер був справжній, що ним божественно управляв тон, і що його сміренність з цього приводу була безрозумілою. Бо зрештою смиренність була ознакою справжнього святого. Було цілком зрозуміло, що він відмовлявся вірити, що був частиною святої Трійці, але лише тому, що він не вірив у це сам. Це було не менш істинним. Вона непомітно усміхалася щоразу, коли він поставав перед тоністами і сибілянтами в якості дзвона, бо знала, що він не вірив у жодне своє слово. Для нього це була лише роль, а для Астрид його заперечення робило все ще більш правдивим. А ще був вікарій Мендоза, фокусник, шоумен, продюсер усього їхнього мандрівного шоу. Він знав, що був чекою, яка тримала їх усіх разом, і хоча бували часи, коли він справді вірив у свою віру, це завжди нехтувалося під практичною необхідністю виконання роботи. Мендоза не лише організовував появи дзвона, але й підтримував тісний зв'язок зі своєю всесвітньою мережею вікаріїв, постійно намагаючись боротися з дедалі більшою кількістю сект у рамках однієї визнаної доктрини, і щоб допомогти їм захиститися від жінців. Мендоза також працював у сутінках, розповсюджуючи чимало неправедних чуток про дзвона. Вони надзвичайно допомагали підтримувати цікавість стада і підтримувати цікавість жінців, бо як женці могли вірити в реальність його появи, коли більшість з них були витворами уяви? Однак, коли Грейсон дізнався, що робив Мендоза, він був нажаханий. І як Грейсон міг не бачити цінності? «Ти розповідаєш людям, що я воскрес із власного праху?» «Існує прецедент!» намагався пояснити Мендоза. «Історія релігії сповнена падіннями і воскресіннями богів. Я закладаю основу для твоєї легенди». «Якщо люди хочуть вірити в це, гаразд», – сказав Грейсон. «Але я не хочу заохочувати це, розповсюджуючи більше брехні. Якщо хочеш, щоб я тобі допоміг, то чому продовжуєш зв'язувати мені руки?» Дедайлі більше розчаровуючись, сказав Мендоза. «Можливо, тому, що я хочу використати твої руки для чогось більшого, ніж власне задоволення». Це справді змусило Мендузу розсміятися, бо хіба впродовж цих останніх двох років Грейсон Толівер не вивергав свою волю у всі можливі напрямки. Але сміятися з дзвона була занадто, тому він швидко дав задній хід. «Так, ваша дзвінкосте», – сказав Мендоза, як казав завжди. «Я спробую про це пам'ятати». У нього не було іншого виходу, як відступити, бо сварки ніяк не допомагали з цим упертим хлопцем, який навіть не уявляв, чого справді вартувало утримувати його таємничість. Хоча Мендоза починав задумуватися, чи його це взагалі хвилювало. Тоді відбулося те, що все змінило. «Горе, горе і більше горя!» Якось увечері почав волати Грейсона на вуха шторм. «Якби ж я міг осліпнути і не бачити його! Ця подія – похмура, поворотна точка, після якої відбудеться багато змін!» «Будь ласка, можеш не говорити загадками?» – попросив Грейсон. «Просто скажи мені, що відбувається!» І Шторм із болісними деталями розповів йому про збирання на стадіоні. Десятки тисяч загинули за один вечір. За, за кілька секунд це буде у всіх новинах. Навіть якщо північноамериканська цитадель намагається це приховати, це занадто значне винищення. І це запустить ланцюгову реакцію подій, котрі призведуть світ до безпрецедентного зрушення. Що ми будемо з цим робити? запитав Грейсон. Нічого, мовив Шторм. Це дії жінців, а отже я не можу навіть відреагувати. Я мушу ставитися до цього, наче нічого не трапилося. «Ну», – сказав Грейсон, – «ти не можеш нічого зробити, а я можу». «Продовжуй те, що вже робиш», – наказав йому Шторм. «Зараз, як ніколи, потрібно втихомирити сибілянтів». А тоді Шторм сказав те, що його схвилювало. «Шанси, що тоністи сибілянти серйозно зашкодять людству, збільшилися до 19,3%.